17. fejezet 750. nap John nem véletlenül hívta össze a gyűléstpontban éjjel tízre a Gator Kápolna Fellowship Hall nevű termébe. Csapatának belső köréhez immár forrász és Örnés csatlakozott, utóbbi mellesleg valódi buldozer módjára csinált helyet magának a városi tanácsban. Akár tetszett a többieknek, akár nem. És mivel közvetlenül a nap után maga is ugyanígy tett, John nem igazán ellenezhette a dolgot. Kevin Maladi és a felkötött Karuli, aki a végső akcióban kapott kolyót, is velük volt. A gyűlésen képviseltette magát Svanna is, sőt, megjelent néhány esvilli rendőrtiszt, akik állítólag tisztában voltak a város máig életben maradt polgárainak álláspontjával, és most ezt szándékoztak megosztani a Black Mountainiakkal. Egyikükkel John Kicsivel a háború kitörése után már találkozott, össze is barátkoztak. Továbbá eljött a Mission Kórház egyik orvosa is, a kórház a és Fredericks uralmának végeztével azonnal kivette a részét a sérültek ellátásából. Asheville városában alig ötezren maradtak életben, Johnnak pedig egy pofon egyszerű gesztussal sikerült megnyernie a támogatásukat. Az NFH katonái számára a korábbi vezetés több mint százezer fejadagot raktározott el, ami John döntése szerint egyenlően kellett elosztani Ashville és Black Mountain lakói között. A bírósági épületek lerohanásának másnapján delegáció érkezett Johnhoz Black Mountainba azzal a kéréssel, hogy a jelenlegi krízisre való tekintettel a város lakói megfontolhatnának valamiféle konszolidációt Asheville-lel, amíg a helyzet nem rendeződik. John semmiképp sem hozhatott meg egyedül ilyen súlyú döntést. Ashville és Black Mountain köz egészen a naptól kezdve feloldhatatlan ellentétek feszültek, eleinte elsősorban az Asheville-i vezetés intézkedései miatt. A hivatásos hadsereg irányítása alatt a két város viszonya valamelyest javult ugyan, Frederiks azonban csak mélyítette a szakadékot közöttük. Az eredeti városvezetés szereplői a hadsereg irányítása alatti időkben továbbra is a tűz közelében tudtak maradni, hogy aztán újból előlépve egységesen felsorakozzanak Fredericks mögött, mára azonban szerencsére teljesen eltűntek. Néhányan a bíróságért folytatott harcokban estek el, a többiek tipikus módon különféle kifogásokkal még a fegyveres konfliktus kitörése előtt Greenville-be menekültek. Bizonyos plegykák szerint egy csoportjuk a dél-karolinai hegyek lábához vezető két főutat fosszogatók fogságába esett. Hogy mi történt velük, a felől senkinek nem voltak kétségei. A városi tanács és a lakók papír alapú szavazatainak túlnyomó többsége egyaránt az ellenségeskedés befejezését támogatta. A gyakorlatiasabb és politikailag tájékozottabb polgárok egyben arra is rámutattak, hogy ha a két város az Esvil belvárosában vívott csata után nem fogna össze, és nem biztosítanak közössen legalább pár heti élelmet a lakóknak, annak az lehetne a következménye, hogy könnyen újabb érdekcsoport emelkedhetne föl. A probléma ezúttal is az élelem ellátásban gyökerezett, a tavaszi vetéskor felszántott több hektárnyi föld a kis csirkékkel, malacokkal és borjakkal is kalkulálva a háború kezdete óta először kecsegtetett azzal, hogy a tél átvészeléséhez szükséges tartalék mellett a közösség összel még némi fölösleget is felhalmozhat, ami a jelen konfliktusig kitartó éhezés hullám végét jelentette volna. A két város összefogása persze egy csapásra megduplázta az éhez szájak számát, ami további koplalást sejtetett. Persze lehetett volna rosszabb is a helyzet, és a világ többi részéről érkező hírek is segítettek tető alá hozni a megállapodást. Az Asheville és Black Mountain közti lehetséges együttműködés tervét még valami megtámogatta, sikerült megszólaltatniuk a BBC egyik riporterét. Úgy történt a dolog, hogy a zsákmányolt Black Hawk rádiójával jó néhány frekvencia befoghatóvá vált, amikor Mauri annó a greenville helikopterpilótákat próbálta eltántorítani a légi támadástól, valaki váratlanul beleszólt a beszélgetésbe. Az idegen a BBC kanadai tudósítójaként mutatkozott be, és állítása szerint már egy ideje figyelte a hullámhosszon zajló kommunikációt. Mauri azonnal előkerítette john és a beszélgetés végül valódi interjúvá alakult, amelyben John elmondhatta a saját verzióját a történtekről. A jel nem volt igazán stabil, hol eltűnt, hol újra felerősödött, Johnnak azonban így is lehetősége nyílt legalább néhány kérdés megválaszolni. Blumont az Egyesült Államok Legitim Kormányának kiáltotta ki magát, mondta a riporter, de arról nincs információm, hogy az én országom is elismerje annak. Anglia egyelőre úgy, ahogy kitart. A direkt EMP hullám elkerült minket, és a közép, valamint kelet-európát sújtotta a legnagyobb mértékben. A támadás utáni hatalmi vákumban harcok robbantak ki Oroszországgal az egyik, Német és Lengyelországgal a másik oldalon, mi pedig próbálunk kimaradni az egészből. Egyik oldal sem nyújt még nukleáris fegyverekhez, a helyzet pedig feszült, nagyon feszült. Amennyiben Oroszország beveti atomfegyvereit, Anglia nyíltan Németországot fogja támogatni a saját atomfegyvereivel. Emellett az amerikai kormány Csikágóra dobott neotrombombájának hála, a kínaiak is a hadüzenet szélén állnak. Nem tudom pontosan ki maga, John Materson fejezte be a riporter, annyi azonban bizonyos, hogy nem egy magához hasonló vezetőről hallani, akik az úgynevezett központi kormányzattól függetlenül próbálják visszaállítani a rendet. Egyetlen tanáccsal szolgálhatók, ha nem számol le ők számolnak majd le magával, adott esetben a nyílt nukleáris háború újabb fejezetét robbantva ki közben. És az mindent felemész majd, ami ebből az őrült világból megmaradt. A rádiójel ezek után végleg eltűnt, a riporter utolsó szavai azonban befészkelték magukat John fejébe. Ha ez a fickó igazat beszél, mindez már messze nem csupán a szeretett városa túléléséről, a hely túloldalán tanyázó fosztogatókról vagy az esvé romjai között tengődő rettegő túlélőkről szól. A krízis sokkal mélyebbre hatolt, Johnt pedig megrémítette a ránehezedő felelősség. Majdnem tíz óra volt. John jelzésére a rádiós bekapcsolta a város legmegbízhatóbb rádióját, amelyet egy kis teljesítményű generátor látott el árammal odakintről. A hullámhozt előre beállították, de így is babrálni kellett egy keveset a géppel, hogy tisztán hallatszon az adás benne a Big ben felkavaró hangjával és a mindig kifogástalanul hangsúlyozó bemondóval. A BBC híradóját hallják. Greenwichi háborús időszámítás szerint hajnali három óra van, először tengeren túli híreink következnek. Az Amerikai Egyesült Államok Blumontban regnáló kormánya ma a belső krízis elmélyüléséről adott hírt, és a korábbiakon felül 12 új administratív körzet ötös ös státuszba jelentette be a hivatalos besorolás szerint. A szóban forgó körzetek ABC sorrendben a következők, Esvil a Karolina Államok területén, 11-es körzet. A kormány bejelentése alapján a közveti direktorát az NFH-ban szolgáló teljes katonai egységével együtt terroristák gyilkolták meg, a foglyok közül pedig többet is tárgyalás nélkül kivégeztek. Bismarck, adakota államok területén. Az adást elnyomta a teremben felzúduló tiltakozás moraja. John szótanul bámult ki az ablakon. Örni úgy két órával ezelőtt futott be a hírekkel, úgy tűnik sikerült befogni az egyik első korai esti adást a Ridgecrest völgy alatti minden irányból körül rádiójával. A hírben valójában nem volt semmi meglepő, bár John remélte, hogy a BBC riporterrel folytatott korábbi beszélgetése idejében visszajut majd Angliába. Noha szinte biztos volt benne, hogy így is történt, jelen helyzetben ezt semmiképp nem kezelte volna tényként. Fredericks és az egységei által a bíróság épületében használt minden rádiós felszerelés oda lett a harcok vége után néhány perccel kitörő tűzvészben. A felsőbb szinteken tomboló lángoktól meggyöngült tetőszerkezet az egész épület összeomlásával fenyegetett. John arra alkalmas rádiós eszközök nélkül képtelen volt felvenni a kapcsolatot Blumontal, hogy tárgyalásokba kezdhessen, vagy legalább jelenthesse az épülettel együtt eléget kistílű diktátor valódi tetteit. John egy kézmozdulattal nyugalomra intette a jelenlévőket, a tömeg pedig újra elcsendesedett. Annak idején számos előadást tartott ebben a teremben, ha egy-egy nagyobb érdeklődésre igényt tartó különleges esemény miatt tágosabb helyszínre volt szükség. A terem akusztikája csapnivaló volt, mikrofon és hangszórók nélkül pedig egyáltalán nem volt könnyű túlharsogni a hangzavart. A rádió még mindig szólt. Én New York 3 administratív adminisztratív körzet, ahonnan lázadásról és több mint 80 a terroristák által meggyékolt NFH katonáról érkezett jelentés. A kormányzat ma megismételte a bejelentését, miszerint az általános mozgósítás, vagyis az NFH milliós hadseregébe történő besorozások a legtöbb körzetben zökkenőmentesen zajlanak. A körzetek biztonságos besorolásában továbbra is fontos faktor az adott terület együttműködése a kormányjal az NFH behívások kapcsán. A kormányzat újból felhívta a kötelességüknek eleget nem tevő területek figyelmét arra, hogy az engedetlenségre a törvény teljes szigorával sújtanak le, az egyelőre nem kommunikáló körzeteket pedig arra intették, hogy minél hamarabb jelentkezzenek. Egyelőre nincs adatunk arról, hogy összesen hány adminisztratív körzet működik együtt a kormányjal. Meglepő fordulattal az amerikai kormányzat egyelőre visszavonta az NFH aktív parancsnokainak felhatalmazását, amely neutron bombák bevetésére vonatkozott a kontinentális Amerika területén kivéve ha erre direkt felsőbb utasítást kapnak. Brómonti konzulátusunknak még adtak választ azzal a plegykával kapcsolatosan, amely szerint a jelenlegi elnököt a tegnapi nap folyamán lemondásra kényszerítették, vagy eltávolították a hivatalából. Újabb hangorkán tört ki a teremben. Az imént említett plegyka már korábban publikussá vált a világ minden táján, ami részben megmagyarázza, miért gubbasztott mindenki a BBC rövid hullámú adása mellett, az Amerika hangjában olyan erősen cenzúrázták a híreket, hogy abban már senki sem bízott. De vajon mit jelentett ez valójában? Összeomlott volna a kormányzat, amely szétküldte a Frederickshez hasonló embereket az országban? Netán valódi pucs volt blúmontban. Ha így van, akkor az ország a polgárháború szélére sodródik, vagy az előző rezsim bukása egy alkalmasabb vezető felemelkedését is jelentheti? A neutronbombák visszavonásával kapcsolatos bejelentés talán már a változás jele volt? John tovább hallgatta a rádióadást, de már nem hangzott el újabb hír ezzel a plegykával kapcsolatban. A bemondó egy hamarosan adásba kerülő beszélgetést harangozott be, melynek keretein belül szakemberek készültek elemezni az amerikai eseményeket. A tömeg újra elcsendesedett. Üzenet hongkongi barátainknak, a nap nyugaton kell. Ismétlem, a nap nyugaton kell. Most pedig folytassuk az amerikai események megvitatásával. John egy bólintással jelezte, hogy ideje kikapcsolni a készüléket. Azért hívtam össze mindenkit. Kezdett bele ünnepélyesen beleértve a Black Mountaini, a Montriti és a Svannanói tanácsot, Esvilli barátainkat, valamint az egyesek által csak Michell hegyi fosztogatóként ismert csoport képviselőit, hogy megoszthassuk egymással a külvilágból tudomásunkra jutott híreket, és eldöntsük, hogy egyetértésben együttműködve dolgozunk-e tovább. A megbeszélést nem ígérkezik rövidnek, talán egész éjszaka itt leszünk. Gondolom, kénytelen vagyok vállalni a moderátor szerepét, és ezúton meg is kérem az eltérő álláspontú képviselőket, hogy a hozzászólásaikat igyekezzenek öt sűríteni. Próbáljunk arra törekedni, hogy mindannyiunk számára elfogadható döntések szülessenek, ahelyett, hogy egy torkának ugranánk. Ritka alkalom ez a mai, hiszen olyan ellentéteket simíthatunk el, amelyek már túlságosan régóta feszítenek minket egymásnak. Ideje itt és most elásnunk a csatabárdot. John körbenézett a teremben. Egyetlen olyan kérdés van, amelyet kénytelen vagyok azelőtt előterjeszteni, hogy rátérnénk más fontos ügyekre, és félek, ez szintén elhúzódhat kisé. Mindenki tudta, miről van szó, és a terem hallgatásba merült. Blumontot jelenleg képtelenség elérni, az elszükséges rádiós felszerelés odaveszett a bíróság épületénél vívott harcban. A kommunikáció minden bizonyjal védett csatornán folyt, így egyelőre nem igen tehetünk semmit. greenville el megpróbáltam kapcsolatba lépni, de nem jártam sikerrel. Legutóbb Mauri beszélt a helikopterpilótákkal, akik ennek folytán legalább tisztában vannak a helyzetünkkel. És talán megtagadják a parancsot, ha támadásra utasítják őket. Egyelőre semmilyen agresszióra utaló jelet nem mutattak, és őszintén remélem, hogy ez így is marad. Ha a következő néhány napban nem sikerül felvenni velük a rádió kapcsolatot, a korábban a Michel hegy északi oldalán élő barátainkat fogom megkérni, hogy menjenek el Highlandsbe, és tudják meg, hogy az ottaniak átengednének neke egy Greenville-be tartó konvojt innen. Így a déli hegyeknél élőkkel is elindíthatnánk egy párbeszédet egy esetleges összefogásról. Egyre többen válaszoltak egyetértő bólintásokkal. Mit gondol? Greenville mit lép majd? Tudakolta valaki a terem hátuljából. Pontosan nem tudom megmondani. Annyi bizonyos, hogy az ashville csata idején elindítottak pár helikoptert, amelyek végül megálltak Hendersonville és az ashville reptér fölött, az egyik pilóta újra és újra rákérdezett, hogy beavatkozzon-e vagy sem. Nagyjából akkor fordultak vissza, amikor elvesztették a rádiókapcsolatot a bíróság épületével. Az elfoglalt Black Hawk a benne lévő rádióval együtt továbbra is a miénk. Mauri hörtnek sikerült néhány alkalommal beszélnie az egyik pilótával, és felvilágosította őt az itt lezajlott eseményekről, majd egyértelművé tette számára, hogy nem nagyon akarunk több abacsot látni a környékünkön, és az agresszióra a jövőben ennek megfelelően reagálunk majd. Én magam is hallottam a beszélgetést, a pilóta a hangjából ítélve alapvetően osztotta Mauri véleményét, és a legkevésbé sem örült neki, hogy a fegyvereit potenciálisan, ahogy ő fogalmazott, a saját népe ellen kell használnia. Mindezek alapján úgy látom, odalent meggondolták magukat, vagy legalábbis egy olyan szövetségi kormányzóval lesz dolgunk, akivel barátságosabb hangnemben is tárgyalhatunk. Miért nem küldünk le egyszerűen valakit a Black Hawkkal, vagy az L3-assal, hogy fegyverszünetet kössön? Hangzott a kérdés. Egyelőre nem áll szándékomban ilyen értékes eszközöket a saját területünkön kívülre küldeni. Válaszolta John, mire sokan ismét helyeselni kezdtek. Ernie franklin kértem fel, hogy vezesse a délre utazó csapatot, amint az útvonalat biztonságosnak ítéljük. Erre viszont már érkezett néhány csípős és elégedetlen megjegyzés, sőt, többen egyenesen felnevettek. John elmosolyodott, és a kezét feltartva csendre intette a hallgatóságot. Most olyan emberre van szükségünk, aki nem beszél mellé, erre pedig örni a lehető legjobb választás. Van, aki másképp látja? Sokan örni felé fordultak, aki megfontoltan elmosolyodott. Csak el akarsz paterolni, hogy ne roncsom a levegőt a gyűléseken, szólalt meg végül az öreg. Még az is lehet, viccelődött John, a tömeg pedig felkacagott és tapsviharban tört ki. greenville és blumont tehát ez a helyzet. Szóval akkor mindannyian egyetértünk abban, hogy fel kell vennünk a kapcsolatot Greenville-lel, és biztosítanunk kell, hogy ne érjen minket támadás? A feledet nyilvánvalóan igen volt. De amíg legalább Greenville-ből nem kapunk egyértelmű választ, a katonasság teljes készültségben marad, a lakosságot és a fontos felszereléseket pedig a lehetséges légitámadásra készülve továbbra is szétszórjuk a városban. A mozgósítási riadót mindenki ismeri, ha meghalljátok, azonnal cselekedjetek. John nagyot sóhajtott. És imádkozzatok, hogy véget érjen a háború. Várom a hozzászólásokat. Bár alapjában véve ki nem állhatta az eféle gyűléseket, a gyertyákkal bevilágított teremben most mégsem érezte kellemetlenül magát. A nevében is a barátság nemességét hordozó fellowship terem fényei által teremtett szakrális atmoszféra előcsalogatta belőle a történészt. Bár talán túlontú romantikus volt így tekinteni a helyzetre, képtelen volt másképp nézni az egymás után felpattanó polgárokra, akik szenvedélyesen érveltek az összefogás és a múltbeli ellentétek félresöprése mellett, s akik határtalan bizakodásukban már az Észak-Karolina nyugati hegyei között élő összes közösség együttműködését tervezgették. Éjfélre majdnem teljes lett az egyetértés, megszövegesztek egy okiratot, amelyet a jelenlévő képviselők aláírhattak. A dokumentum ugyan john jelölte meg szükségállapoti főparancsnokként, de a polgárokat, illetve a közösségeken belüli kapcsolatokat érintő ügyekben egy a megállapodáshoz csatlakozó közösségekből választott tanács döntött. Röviddel ezután a választott kormányzat felállításának ötlete is felvetődött, illetve a résztvevők úgy határoztak, hogy ezúttal semmiképp sem kerülhetik el a népszámlálást, és minden 18 év fölötti lakos számba kell venni. A polgároknak azonosító okmányokat kell kiállítani, aztán egy hónapon belül megtarthatják a szavazást is a városok hivatalos tisztségeiért. Ekkor az általános kimerültség miatt többen is a gyűlés berekesztését kérték, John azonban most az egyszer nem engedett nekik. Úgy érezte, még mindig maradtak kidolgozandó részetek, és addig szeretett volna a dolgok végére jutni, amíg a termet rengte ez a közel idealisztikus hangulat. A legkimerült felajánlotta, hogy tartsanak szünetet, és a kápolna padjai nyújtószassák ki a tagjaikat. John maga is élt a rövid pihenő lehetőségével, és a páratlan kápolna tetején átfelnézett a csillagos égre. A megpörkölődött gerendák és a részben hiányzó tető látványa a sok évvel korábbi Európa háború sújtotta templomait és katedrálisait juttatta eszébe. Hamarosan Makala is csatlakozott hozzá, az első itteni közös pillanatukat megidézve megfogta John kezét. A kápolna csendes volt, túl korán volt még, hogy bárki is a zongorához üljön, bár nem is igazán lett volna hova. A hangszert egy lezuhanó gerenda temette maga alá, a látvány mindkettőjük számára szívszorító volt. Valaki korábban kiszabadított egy félig megégett zászót a törmelék alól, és a szemközti falra tűzte. Már most olyan nagy lelkesedéssel is reménnyel beszélnek az őszi választásokról, mondta Makala. John mosolyogva nézett rá. Egy napon talán még képet is festenek a mai estéről. Tudod, mint a függetlenségi nyilatkozat aláírásáról. Tette hozzá. Egyre inkább úgy beszélsz, mint egy történész, Makala. Egy idő után átragad az emberre. Szeretném, ha a gyermekünknek is része lehetne ebben a jövőben. Én is remélem, hogy Elizabeth és a kisben megérik majd és látni fogják. Megfagyott bennem a vér, amikor megláttam Elizabetet a végső rohamra indulók között. Elképesztően büszke vagyok rá, de most, hogy végre vége ennek az egésznek, azt kívánom, hogy egy időre újra csak anya lehessen. Én is, különösen, ha bennek lesz egy ötse vagy húga, akivel játszhat. Még akkor is, ha valójában a nagybátyja vagy a nadnénje lesz. A célzás csak pár hosszú másodperc múlva jutott el John tudatáig. Akkor a férfi meglepetten fordult Makala felé. – Bizony, terhes vagyok? Többet nem is volt ideje mondani, John azonnal magához húzta és szorosan átölelte. – A lesz? – súgta Makala, és potyogni kezdtek a könnyei. – Megengeded, hogy Jennifernek hívjam? Ennyi elég is volt ahhoz, hogy egymás vállára borulva immár mindketten zokogásban törjenek ki.